як стукали вони, йдучи на алею Діагон. А може дістати черівну паличку і постукати по квитковій касі між дев'ятою і десятою платформами? Цієї миті позаду йшли якісь люди, і Гаррі почув уривок розмови. Звичайно повно маглів. Гаррі рвучко озирнувся. Пухкенька жіночка розмовляла з чотирма вогненно-рудими хлопцями. Кожен хлопець штовхав перед собою десь таку саму валізу, як у Гаррі. І крім того, вони мали сову. Гаррі попхав свій візочок за ними. Серце йому мало не вискакувало. Вони зупинилися, і він став коло них досить близько, аби чути, про що вони говорять. «Так, а який номер платформи?» – спитала мати хлопців. «Дев'ять і три чверті», – пискнула маленька. Теж рудокоса дівчинка, що трималася за її руку. «Мамо, можна і я поїду?» Джині, треба підрости, заспокойся». «Гаразд, персі, іди перший». Найстарший на вигляд хлопець почимчикував до дев'ятої-десятої платформи. Стежачи за ним, Гаррі намагався навіть не кліпати, щоб нічого не прогавити. Але тільки на хлопець підійшов до перегородки між платформами, його заступила велика юрба туристів. І коли нарешті пройшов останній рюкзак, хлопця вже не було. «Фред, ти наступний!» – звеліла пухкенька жіночка. «Я не Фред, я Джордж!» – обурився хлопець. «Шановне, і ви ще називаєте себе нашою мамою? Невже ви не бачите, що я Джордж?» «Вибач, любий Джорджа, жартую. Я Фред», – усміхнувся хлопець і пішов. Близнюк гукнув у слід, щоб він поспішив. І той, напевне, послухався, бо наступної миті його не стало. Але як йому це вдалося?» Тепер уже третій брат заквапився до турнікета, де компостують квитки. Ось він майже там. І враз цілком несподівано, його ніде немає. Що залишалося робити? «Перепрошую», – звернувся Гаррі до пухкенької жінки. «Вітаю, любий», – відгукнулася вона. Уперше до Гогвардсу Гарон також новенький». Жінка показала на останнього, найменшого сина. Він був високий, худий і довгов'язий, мав ластовиння, великі руки й ноги та довгий ніс. Так, признався Гаррі, але річ у тому, у тому, що я не знаю, як, як знайти платформу, лагідно підказала жінка, і Гаррі ствердно кивнув. Не журися, мовила вона. Треба просто йти до турнікета між дев'ятою і десятою платформами. Не зупиняйся і не бійся, що наскочиш на нього, це дуже важливо. Якщо переживаєш, то найкраще взяти і побігти. Давай, біжи поперед, Рона. Добре, кивнув Гаррі. Він розвернув візочок і придивився до турнікета, що видавався досить міцним. Почав іти до нього. Пасажири, які прямували до 9 і десятої платформ, штовхали Гаррі, і він пришивчив ходу. Ще трохи, і він просто вріжеться в той компостер для квитків. Пхаючи візочок, Гаррі побіг. Турнікет наближався, а він уже й зупинитися не міг. Візочок тягнув його за собою – Лишалося ще пів кроку, і Гаррі заплющив очі, чекаючи зіткнення. Але нічого не сталося. Він біг і далі, тоді розплющив очі. Біля платформи, заповненої людьми, стояв яскраво-червоний паротяг. Угорі на ньому був напис «Гогвордський експрес, одинадцята година». Гаррі озирнувся і на місці квиткового компостера побачив ковану залізну арку.